Guk, ere emandu lanbator pelua bon, zaila izan da, iteko denena, denek nahi duten bezala. Emandu importantzia ondia laburantzari, laburantza senperen behita oino eta laburantza desberdinetan, izanen eh, kabalazleetan edo maatzezainetan, edo bada oino laburantza fango senperen, eta ogin eginon eman importantzia, eta gu gindu pelua oktan, zein luh mota, zein behizen mila, uh, mila hektarea, hindu doblatu. Gaur uh, bi mila hektara kontrakatuko ditu laurantzari eta urbanizazionari, uh, bestan dena, badakegu ez dela giliaztena al, binean, uh, urbanizazioen model bat uh, menian. Ganez, uh, hoi lozaman hektarean du autuain eta ezartzeko. Hoi lehenko pelioan beizen, Eko sebitu, irutu eta amost loz eman ektarean. Eluda, bon, egdia behinagio e, behitara zidu. Bon, Guretzat, autu hori e, batzua egiten dute ez dela, ez dela autoriko behena, binaen, nipetatzeu zenpere e, ez dain sobera handi kolpez, dela gisa oktan aktu, eta oktakotz pelioi e, neidurikoz ez da hain gehizkiatako. Senpere bezalako erriendako zaila da, hala ere kontrolatzea hirigintza, e, Nola kontrolatzen aldo zuen, jakrez pelioak ikusten duela amak urte buruko sortzi mila jende izaita senperean. E, Zer da, autsi-mautsi bat atseman behar edo erabaki ahundiak ahtu behar nola, nola kudeatzen da hori? Ba, biletatik eztuak dela, da, presioa alimalia ematen dute, ohiko lugen preziotan eta bizzan hemen tokiko gaztian nahi badu attxiki gure gure egtan nahiz jodiela neugi susenak eta neugi justuak ari biztan da preio hori eztu ez du, ez du dekatzen hal, Luak baliouaa badu eta hartzen du baliua urtetik urtera beita kanpotik jendi al logeitaginitz. Me, nik pentsatzeu behar dela, ale neugri bat aktu eta ura txiki ez dain sobera, sobera ondi. Eta gero ez da emeitea joan komplikazioenak eskola-tipiei edo krexat-tipiei edo olako gauzeketan aliatzarginela. Gau gazta oino eh, gaiab enan eh, gertatzea Gazteak nora lagundu? Eh, instalatzeko, etxe bizitegietan edo jabe bilakatzeko. Jabe bila katzeko, gazteak lagundu, lagundu oai, uh, gugudu ideea peheli uktan uh, emateko hasteko uh, dilojoman sozial uh, alaksezibilitea, oai erraten uh, gana behita, bon, uh, alaksezibilitea, bo, proprietea. Nahi odugu lagundu norbait izan dezan uh, bere bizitegia, zen ez da lokazioonan bere demorauzia egon. Bueno, oktako manazin dira, bon, gazi guak, albesin berak eta luze en en urtekin paratzeko izango. Jakinez laguntzak badirela, eh, orain plantan esagiak. Ba, laguntzak badira, bai hel solidaje eta horiek eman ditetokian, horiek pentsatzen utz uaiku laguntza handia.